Di sini, pada soalan berikutnya pula Bagaimana membantah Shubahat Yang mengatakan kalau adalah pemilu Jika kita tidak memilih calon yang muslim Maka bisa jadi Entar Yang jadi pemimpin orang kafir Di sini ada calon Yang dari Nasrani Yang bagaimana itu Assalamualaikum Hai Baik Baik Beberapa Al-Ilam telah menyebutkan eh, al-hadar atau pernyataan tentang pelaksanaan hal semacam ini, ya pemilu, demonstrasi, eh, parlemen, ya atau mencalonkan diri sebagai anggota parlemen, ya mengadakan atau memilih, ya, melalui suara dalam acara semacam ini, dan kalang ulama terus mengkategorikan amalan ini termasuk di antara amalan yang disadu dari kalangan Yahudi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Antesheba hawa min fahu min hum. Anasabah yang merupakan diri dengan syarat kaum tertentu, maka tentunya dia tidak ubahnya dengan kaum tadi, termasuk dalam hal yang semacam ini. Ya. Terus di kalau misalnya ada mengatakan, dia ya, ini katakan surahat, jika kita tidak memilih jalan yang Muslim, makin saja nanti yang jadi pemimpin kafir. Dan ada di kalau terjadi, ini di kalau terjadi, ternyata wakil yang ada pun tidak seperti itu maka tidak ya, seperti itu seorang kafir akan dia naik ya, il-galib secara umum akan uh, dia naik menjadi pemimpin ketika mayoritas yang ada suatu negeri juga adalah kalangan kafir, dan kaum muslimin, mayoritas dan bila kaum muslimin mayoritas pada suatu negeri maka juga il-galib atau hukum secara uh, Mada yang paling dominan Maka juga yang akan menyebabkan adalah pemimpin dari muslimin Sementara Islam mengajarkan kepada kita Atau ahkam atau syara' Mengajarkan kepada kita untuk selalu tamaksud dengan hukum garib Dengan yani hukum yang kemungkinan besar atau yang paling dominan terjadi ya. Dengan demikian, yani demikian e, Tidak ada alasan bagi kita untuk melalukan suara kita lewat pemenihan umum Yang berikutnya pula ya. Yang berikutnya pula dan ya, apabila kita menyalurkan suara kepada calon yang muslim Ya ini juga tidak menjadikan Tidak melazimkan Bahawa calon yang terpilih itu pun juga Ya bisa menjadi seorang pemimpin Ya menjadi seorang pemimpin Walaupun kaum muslimin masalah menyalurkan suaranya kepada Seorang muslim yang dikandaki Tetapi apabila yang khas tersebut memiliki hal-hal Yang mendukung dia Seperti harta, kekuasaan dan segala macam tak nah, bukan tidak mungkin banyaknya kaum Muslimin yang memilih pemimpin atau calon yang Muslim ini itu juga hanyalah perbuatan yang sia-sia pada akhirnya dalam arti bahaw, walaupun yang memilih calon Muslim tadi tetap yang kena adalah kafir tadi eh, calon yang kafir tadi dengan harta dan segala yang dia miliki dari kekuasaan. Ya. Tuisang kita juga, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, anggaplah misalnya, eh, anggaplah misalnya kalau kita tidak memilih kafir tadi kita memilih muslim kerana kafir ini akan menjadi pemimpin dari mana pula kita mengatakan bahawa muslim ini ahsan dia lebih baik dari sisi maka muamalah sosial dia kepada kaum muslimin waktu yang terjadi pula orang-orang menawarkan dirinya menjadi pemimpin dan meminta kaum muslimin untuk memilih mereka kalau dia tidak sama hatinya dengan kafir tadi yang bisa jadi dia lebih buruk dari orang kafir tersebut. Tak sangat jarang kita dapati mereka lebih banyak dari orang kafir, dia lebih baik daripada seorang nasrani, lebih baik daripada seorang yang penganiout aliran kepercayaan dalam hal masalah-masalah sosial politik semacam ini. Kemana terjadi? Etu pernah kita lihat sendiri di tempat kita, yang semacam ini. Waalaikumsalam. Jadi, ikhwan yang jemien, Allah alamul sawab. Fa syariat Allah subhanahu wa ta'ala syariat datang dengan membawa kemaslahatan dan mengajak kepada sesuatu yang lebih baik syariat mengajak kepada sesuatu yang pada hakikat itu adalah kebenaran yang mutlak ya, e, awalillah eh, kita mengikuti syariat, syariat semacam ini disayi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkaan dan kebaikan kepada kaum muslimin ya, e, tidak perlu dengan menempun dengan cara-cara cara yang tidak syari serupa juga dengan masalah ini Ha, ada seseorang pernah bertanya yang berseru pada masalah ini kata dia masalah-masalah demonstrasi ya pemilu dan lain sebagainya apakah masalah ini termasuk masalah khilafiyah atau tidak di kalangan ulama ya tentunya ini bernabar bahawa beberapa kalangan ulama, ya, ulama indahum yang memasukkan masalah tersebut sebagai masalah khilafiyah dan mereka berangkatan bahawa Pemilu, demonstrasi dan semisalnya, sesuatu amaran yang diperbolehkan. Tak masalah khilafiah yang modal di kalangan ahli ilm. Ada haruslah memenuhi beberapa syarat, beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Yang antara yang paling utama, masalah tersebut antik dipatahkan masalah khilafiah apabila masing-masing pendapat punya dasar yang kuat dari aqida, dosunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kajima. Ya, apabila salah satu dari pendapat tersebut Tidak memiliki sandaran yang kuat Berkitabullah, sunnah atau keijmat Atau bahkan menyisih salah satu Di antara dasar Dan tiga dasar utama ini Kita katakan Kholon tersebut tidak mutabar dari sisi khilaf Tidak mutabar dari sisi khilaf Dan artinya walaupun kalangan ahli ilim masalah Atau puluhan ulama Misalnya berfatwa bolehnya pemilu eh, Ketika melihat bahawa masalah ini Pada dasarnya Mengesihi salah satu di antara asas yang utama adalah Islam Pendapat mereka tidak Tidak mutabar Wa taala. Kelangan ahli ilam Yang mereka masuk dalam kategori ulamak mustahidin pada zaman ini Hampir dikatakan pendapat mereka satu dalam masalah pemilu Ini dalam masalah-masalah yang terkait dengan parlimen dan sebagainya Dan termasuk di antara perkara yang di, Diharamkan di jumlah Ini jumlah Mungkin ada beberapa kondisi atau keadaan Ada membolehkan Ada ya? yani yang membolehkan Kadiah semacam ini Yang membolehkan ada beberapa keadaan tertentu Semisal so, fatwa yang ma'ruf Dari Syekh al-Bani rahmah ta'ala Terkait dengan Al-Jazair Jadi Dia fatwa yang terkait dengan kondisi hal Atas keadaan pada suatu negeri Yang dikenal di kalangan uh, Fukaha kita dengan istilah Qadayatul Ain Atas Qadiah Qadayatul Ain dan qadiyatul ayin atau kasus yang khusus macam ini tidak dapat dikihaskan kepada masalah yang lain dan diberlakukan secara umum dan bisa dijadikan dalil atau dasar pijakan pembolehan masalah tersebut secara umum dan ini makhluk di kalangan ahli Al ilam sama halnya dalam masalah yang serupa dengan qadiyatul ayin masalah adanya kubur di masjid Nabi SAW alamatnya berkhilaf yang ada intinya keberadaan masjid tersebut Qadiyatul Ain Qadiyah Qadiyatul Ain Dan Qadiyatul Ain yang dapat dikiaskan kepada masjid yang lain Dia sudah mempersangkan sebagian kalangan uh, awam kaum muslimin yang menyangka dengan keberadaan masjid Nabi, nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dapat dikiaskan kepada masjid-masjid yang ada selama dari masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Asallam Dan semua masalah ini Qadiyatul tidak dapat tidak adik jaskan Jadi dia yang beberapa jantar Masalah muasarah Ya ada ke atanya dengan kadaia Kadaia Kadaia tulah hal